to win a championship I mean I'm not no no issue saying that well that's why are we doing this it's to win I mean I I don't think anybody that's involved at this level has any other intention so let's not to uh, be afraid to say that. Yeah. Pappa, och Rogge, och, och and liksom, I think they've done something big for the club and they've been very big there and it's just fun that Lucas has come up in A-Lag both of us and the last 11th and so on Konkurrens är bra. Fulltalig trupp är bra. Vi är fulltaliga. Daniel Rot är tillbaka efter ledighet. Linus Alin är med och Mattias Hjelm, jag är här. Daniel, var det är skönt att vara Borta från röglepodden. podden mm. Det enda som var jobbigt var att du fick oemot, <rätts> Ja, det kan du inte ha varit lätt. Bet om armstödet på soffan. <rätts> <rätts> så nu ska du få dina fiskar varma. Jag tyckte det kändes så lite grann som julafton förra veckan, Linus. <rätts> Semester för dig, <rätts> <Ja>. <rätts> Ni sköt jag galant. Det var mycket intressant att lyssna. Jag ska ligga lågt idag. <rätts> <rätts> nej, men jag, nej, vi har ju ett fullspäckat program. Jag har skrivit ner en massa spaningar. Ja, det är bra. Det Och det är bra. har en hemlig och då, då koncentrerar jag mig på ledare här. Nej, vi vill höra dina tankar om... Ja. Vi vill höra Hjelmen skallar. <laughs> Nej, det har varit så många wallings här. Men eh, fyra raka segrar för Ögle. Som har gjort att de har sett upp rejält i tabellen. Mm. Wow, vad har hänt här med ett lag som från början såg ut som att de överhuvudtaget inte kunde göra mål. Och när de väl gjorde något mål så var känslan att de kommer aldrig att vinna. Och sen till det som vi ser nu vad. Framförallt om man har skakat liv i en säsong som eh, fått folk att må lite bättre. Eh, det kändes som att det var det var väldigt, väldigt tungt eh, för många. Nu har man ju någonstans väckt säsongen och fått fart på den, fått, eh, fått snor på den. Ja, om det var liksom underkänt, underkänt, underkänt eh, länge under den här hösten för Rögle så första landslaggruppbehållet är det första gången man andas lite och summerar var man står och hur ser det ut i serien och tittar man på där Rögle ligger nu så är det ett godkänt facit på totalen och det, det trodde man absolut inte att de skulle ha efter eh, jag får två, två, tre veckor sen Och tittar man också på motståndet vilka har Rögle mött i de här matcherna Linköping, Mora Borta, och sen då tänk, Växjö. Växjö och Djurgården borta också. Så det är ju verkligen kvitto efter kvitto på att man har tagit stora kliv framåt som lag när man lyckas slå den typen av motstånd. Och, och alltså de har varit bra också. Flera av dem. Det är inte så att de har liksom tankat och kommit med tolv skadade spelare av varit risiga. De, de har varit, varit bra de här lagen de har mött. Man har klarat av de olika uppgifterna att slå bort en lag som man ska göra och vinna, eller skrällvinna, mot topplag. Ja. ja, jag fick något mejl när jag skrev att Rögle skrällde på hovet. Folk <laughs> tycker inte att det var en skräll. <laughs> I min bok är det ju vinner ett lag som är på underhalvan mot serieledaren Djurgården då också på hovet, så är det en skräll. Men det är ju lite som du var inne på Daniel, sättet Rögle vinner den matchen på ute i Stockholm när man eh, kan med bort, jag honom, tränaren, efter matchen. och sa, ja, vi hade ju att han var imponerad av spelarna just av den anledningen också. Att ingen hade pekat finger åt oss om vi hade förlorat den här matchen, sa han. Men vi gick in med 100% inställning. Och jag förstår vad han menar där. Rögle hade en bra vecka bakom sig och hade kunnat ta uppehåll och förlora ut behovet. Och alla hade ändå varit ja, men hyggligt nöjda med, med slutspurten i fotbollet. Det hade kunnat vara en sån uthandlingsfest av en lördag och sen på. så vidare. Exakt. Det har man sett många, många säsonger tidigare, men. Energin var, var slut liksom, ja, äh, helt okej. Okay liksom. Men de och det var mer kräm. Det säger någonting. Det ja, säger det. någonting om drivet som finns i laget. Det säger någonting om spelet Rögle har just nu. Och med tanke på hur djurgården spelar, och med tanke på att Rögle spelar så var det ju en rättvis seger dessutom. Eh, sett i alltså, antal chanser och matchbilden såg ut, Rögle fick ett mål otroligt tveksamt bortom. Mm. Men ja, fel bortom skulle fel jag säga. Fel bortom, ja, det kan vi enas om. Och som sagt det finns många delar i den här streaken innan utbehållet som kan diskuteras och kan lyftas upp för det är mycket som är intressant här också lite psykologiskt perspektiv på det hela, vad är det som gör att ett lag som har varit under en källare länge helt plötsligt kan stöts upp och prestera på höjder som där man då hör helt plötsligt hemma på topp 6 i SHL om man ser att det är prestationsmässigt det är superintressant man har ju ibland jänkarna och Abbott själv sagt att uh, the weather the storm som de pratar om. Och precis så känns det ju faktiskt som att de har i av mig uthärdat en, en storm här. Den här stormen som har gått har nog kostat på. Uh, det är ju nog många som har... Uh, andats ut verkligen dess efter den här utbyckningarna och få det här uppehållet nu för den har kostat på Jag tänkte precis nu när du säger det på din artikel med Chris Abbott, sportchefen där han uttryckte på ett sätt att oh, jag har lagt stor tyngd på mina axlar under den här jobbiga perioden han backade inte där och skyllde ifrån sig utan det verkar som att han har tyckt att det har varit väldigt jobbigt Ja, men det är väl klart, alltså, hör på vårt intro här Chris Abbott säger att ja men We're here to win a championship Och så går det som det går, det är klart att det är En sån missräkning Blir ju också, när man är ny I sportchefsrollen Blir ju också, okej, okay, vad, vad är det som händer Vad har gått fel, hur ska man ta sig ur detta Det är inte så att han har tio års erfarenhet och luta sig mot i det läget Heller utan det blir otroligt många ny, nya erfarenheter samtidigt han är, ju, han är ju inte den typen som liksom hänger kepsen på kroken 16 år på fredagen och så tar vi, tar vi ledigt till måndag morgon liksom. <laughs> Förmodligen är det ju tvärtom att när det går tyngre så jobbar han det ännu mycket mer De är ju liksom besatta av framgång jag, jag kommer att tänka på en detalj till det är mycket jag kommer att tänka på här, men, men just i det du säger, inte hänga kepsen på kroken jag var ju i arenan och skulle käka där efter att jag, hade, jag var mitt i jobbet och sådär. Och kommer upp där, det finns ingen som tar hand om mig i restaurangen. Jag står där, och jag ska inte göra något större väsen av det här. De hatar dig. De <laughs> <Tom> också. <laughs> och till slut så, så kommer det någon springandes utifrån själva det där rummet där man tar maten. Det är ju ändå en bit bort från det kassan där Och då är det Chris Abbott som kommer till kassaapparaten för att ta betalt av mig. För att... Alltså, jag ska inte stå där och vänta som kund. Alltså, det säger ändå någonting, tycker jag, den detaljen om att han han rycker in där det behövs även om det är ett jobb som inte alls tillhör honom, Nej, tänker det, jag. Det är ju precis den personligheten Jag har försökt ringa in sen, sen hela tiden att, att alltid deras ledarskap bygger på att gå en halv meter extra. Att uh, träna hårdare, ska man åka till blålinjen, ska man åka förbi uh, blålinjen. Och uh, det det, det är precis det, precis det jag fiskar efter liksom att, mm. äh, att när det då går emot så, så har det nog blivit väldigt, väldigt långa dygn äh, för de här två. Är det, de här... är det inte väldigt coolt också egentligen när man tittar på att okej, okay, vad är det som har hänt under den här perioden? Har det kommit in en massa spelare? Nej, det har försvunnit spelare. Och så har man grävt fram seger på seger på seger på seger inifrån en grupp som blivit tunnare, inte bredare. Det är ju anmärkningsvärt skulle jag vilja säga, att man inte har behövt värva sig ur krisen. Både anmärkningsvärt och, och värdefullt. Du skrev väl det i din krönika Daniel, jag kommer inte ihåg efter vilken match det var, men just det här att en grupp som har en, du får ju lätt effekt i ett lag när du sparkar någon, en tränare, en sportchef kanske, eller gör någon sån här drastisk förändring som, oj, hoppsan alla växer, nu måste vi prestera, nu är det allvar. Men och växa som grupp, liksom inifrån, vädra problem, diskutera, komma fram till lösningar, hitta en väg framåt gemensamt, enas kring den. Det är någonting som du inte bara har nytta av på kort sikt, du har nytta av det på lång sikt. För det liksom ökar tilliten i en grupp, det ökar. Eller eh, det blir lättare att liksom, eh, prata med varandra, taket höjs för kommunikation också. Så det finns även mer att prata om där gällande vad. Vad kommer Rögl då för fördelar av det här längre fram. Och jag tror det är ganska många faktiskt. Uh, ja, en tanke som. Uh... Det är många tankar som växer. Ja, I mean, faktiskt, <laughs> att jag har inte tänkt på det förrän du börjar prata om detta. Att uh, jag själv har sagt att, att um, genom att höja ribban så högt som man har gjort, så har man ju någonstans fått någonting att försvara. Det som, har, det som kanske har hänt när man har tappat fallet i få när man ska spelar och man har förlorat väldigt mycket. Man börjar bli uträknad. Det är ju också att perspektivet utifrån förändras. Helt plötsligt börjar man slå lite grann underläge. Och det är ju, har vi varit inne på, det är ju ett, ett lite tacksamt läge att göra. Och det, när det då faller samman med att gruppen börjar komma ihop sig kanske efter att ha spretat väldigt så fick man liksom en, en häftig effekt på det. Jag tror man ska inte underskatta det att. Att man fick börja fightas och slå lägen. Jag fick en tanke som väcktes <laughs> Har inte du varit inne i någon säsong På förra säsongen exempelvis? Jag tror hade alltid skrivit och sagt Så att ha hört det så har jag varit inne på detta. Att Rögle skulle kunna vara ett Objekt för någon slags Examensarbete Vad som pågår psykologiskt Och ja, möjligtvis sociologiskt Och allt möjligt jag gör det. Och det är väl upprepas igen här då mm. Du kan väl få ihop 2000 säger då examensarbete bara på en säsong med den klubben. Ja. Man pratar ofta om Abbott, och det är klart att det är många andra också som är involverade såklart. Det är lätt att man fastnar på dem, två, men där är ju, de är rätt så profilstarka, men där är det är ju rätt många andra involverade också. Mm. Ska, ska vi plocka fram några orsaker till varför det har gått som det har gått, eller vill ni gå någon annan väg för nah, att få svar på det? Nej, det är, det är väldigt på. att i. Du står med eller alldeles. Ja, apropå spelarnas eh, Påverkan på detta Den är såklart enorm Men det är intressant För på de här förra åka segarna Så har Rögl gjort 14 mål Och det är 15 olika spelare Som har gjort poäng i laget och det tyder också på att det är hygglig spridning också nu på vilka som är med och bidrar även produktionsmässigt. Ett av Justin Poggi är typ femma i på ena sist. Så att... Precis, så jag tycker det säger någonting också. Där man har pratat om den här första kedjan jättemycket med all rätt. Men det har också hänt någonting med delaktighet. Det är fler som har klivit fram och liksom visat att man vill vara med på det här tåget och petat in några viktiga mål och så vidare. Och det är ju nog så viktigt för om en första formation som man är van vid producerar för en kväll efter kväll. Har de en, en, en off-night då gäller det, du, du kan inte kortas ett där. Då måste det finnas andra som plockar upp den stafettpinnen och, och börjar köra. Eh, men det är lite intressant. Jag har räknat på den interna poängligan under de här eh, fyra matcherna. Se där. Eh, så nu ska ni få gissa lite här, tänkte jag. Eh, vem tror du ligger etta i den interna poängligan? Code Caron. Jag skulle säga Ted men jag tror Helm har rätt. Helm har rätt. Cody Curran. Yes! Du, du skulle ha sagt emot mig där. Nej, nej. Du, du har rätt ibland. Jag är glad glad med dina framgångar. Jag vill bara förstärka eh, för lyssnarna hur lycklig Helm ser ut just nu. <skratt> jag tror du behövde det. Det hörde du sånt. Och två då, Ted Boutein. Eh, Cody Curran har gjort sex poäng. Två mål fyra sist på fyra matcher. Ted har gjort eh, fem poäng. Leon Bristedt och Daniel Sar vars fyra. Och sen då den femte länken kan man väl säga, den här första femman då, Craig Shearer har gjort tre poäng. Så de är ju eh, där de ska vara, vara en ledande enhet, producerande enhet. Men intressant i detta tycker jag också är att eh, Lukas är som har stått och stampat jättelänge. Hur många poäng han har han gjort på de fyra senaste? Tre? Inte jättemånga. Två? Fyra. Oj. Fyra Ja, ah, just det. Tänkte på det att han väntar fortfarande på sitt första mål. Mm. Men det säger också någonting om att han har börjat tugga igång och hittat, eh, hittat eh, lite mer rätt framåt. Och, eh, man har också sett på honom, tycker jag. Eh, för några matcher sedan så var han ju en spelare i, i min bok som försökte sig på de svåra grejerna. Man hade liksom inte självförtroendet nog och tro på det hela vägen. Så ofta fastnar de här avgörande passningarna på på något blad i mitten eller... Ja, ni vet. Man så att han ville jättemycket men det, det gick inte riktigt hela vägen. Nu tycker jag att han har hittat rätt på ett annat sätt. Han når fram med det han vill. Han eh, kan skapa lägen med sitt spelsinne och bidrar också på... Eh, I större utsträckning i, i offensiven. Jag tycker det ser ut också som att det här liksom röts lite fredspipan om man ska säga och, och att de har kommit förbi det var ju uppenbart att det var en stor sten i skon nu, nu syns det ju att liksom, tränarna försöker bygga honom och, och själv eh, lyser han lite mer, allt mer av, av självförtroende och börjar komma igång eh, så det känns det som att de har verkligen tagit varandra i hand och, och bestämt sig för att vägen är framåt mm. eh, Jag får sätta två namn till, eh, till på den här listan Eh, Linus Sandin eh, efter Lucas Elvenäs tre poäng och sen eh, Daniel Widing också tre poäng och honom tänkte jag att vi skulle prata lite om för han har ju bara skrivit på ett korttidskontrakt med Rögle som det gäller november ut. Men vi släpper inte upp ryckningen ändå. Nej, men det är sidostepp, mm. sidospår eh, och i min bok så är det givet att man ska skriva kontakt med honom resten av säsongen jag tycker att han har kommit in, tagit chansen jag tror, som vi har diskuterat i tidigare poddar, så tycker jag att han eh, bidrar med mycket både på och eh, utanför isen. Ja, vi är nog rätt överens där. Han, vi tyckte väl... Eh, eh, vill jag minnas alla tillsammans att, att, att eh, han borde varit kvar från första början. Och, och framförallt när de är tre kontrakt kort nu eh, på förvarsidan. Och eh, han bidrar på, på precis alla vis som han gjorde för säsongen så... Eh, jag tror han är viktig också att ha i truppen med sin personlighet. Av det man själv har sett, eller jag har sett när man har pratat med honom när bandaren inte har varit på och när bandaren har varit på när kameran inte har varit på, när kameran inte har varit på så är en skön skön människa. Det är en skön människa lätt att ha att göra med och jag tror att sådana personligheter behövs definitivt i en grupp för helhetens skull. Det det tror jag. Men jag tror kanske ännu mer att han behövs i ett lag som börjar få en sådan katastrofal start som Rögle får. Hon hade spretat åt alla håll och då är han viktig. Han har varit i många lag. Han har mycket erfarenhet att komma med. Han är kanske också en, utan att veta som vågar kanske höja rösten och säga emot. Jag kan tänka mig det också faktiskt. Jag kan tänka mig att att det kan lägga till sen. Speciellt i dunklag också. Ja. Oh. Då är det viktigt att några pelare står stadigt oavsett hur, hur mycket du blåser. Och han är en av dem. Så ja. är det. En av de spelare som du inte läste upp där. Men som jag ändå vill. Så jag inte glömmer bort det här. Som jag vill sätta fram som en riktig, riktig nyckel till, till den här uppryckningen. Det är Justin Poggi. Att Cam är satt, satt kontinuerligt på honom. Och han har verkligen. Tagit allt han ska ta. Jag vet inte om det är någon puck. De senaste 6-7 matcherna. Han skulle kunna ha tagit en Av dem han har släppt in. Och tagit med det till än han ska. Och varit, varit den stabilitet som krävs. För en uppryckning. Det håller inte med en målvakt som fladdrar och flaxar. Det är möjligt att Kolpanen också skulle ha gjort det. Om han hade fått chansen. Det säger inte det. Men nu har man valt Poggi. Poggi har varit jättebra. Och det tror jag är. Hela grunden faktiskt. Nästan större grunden än första kedjans otroliga dominans. Men och det, hör, det hänger ju alltid, alltid ihop. Att, att Hade inte laget börjat se ut som ett lag så hade det kvittat vad han hade gjort bak. Det sammanfaller ju. Det är ju ingen skräll att han hittar liksom sig själv och sin trygghet samtidigt som laget börjar spela som ett lag och börjar försvara sig som ett lag. Det, det är nästan alltid de... De hänger ihop på något vis Så är det, men det finns ju Andra målvakter, inga nämnda Jag tänker inte på Rögle, men Övrigt, där man kan ha Bra lag framför sig men där det kan gå in vad som helst ändå. Så vi, är det inte med Poggi. Vi vet om du tänker på. Ja, det <skratt> men, men det, det kan ju säga så. så. <skratt> det vet ni inte. jag vet inte. Du är faktiskt en, en poäng. Det kan ju faktiskt vara att. Vad kommer liksom först av den här Det kan ju vara Poggi som. Också kickat laget i den riktningen att han med, sitt, med sin liksom trygghet har gjort att laget snabbare har hittat, hittat ihop som ett lag. Så att, jag delar helt din analys. Han har varit jätteviktig. Har vi rätt ut vad som har hänt? Ja, Jag vet inte. Jag är man är fascinerad av och framförallt alltså den här typen av svängningar. Och om man tittar tillbaka, man ser match, en match, sen kommer en annan match och sen så börjar man se ett mönster. Jag tycker att det är ju väldigt intressant att se den här Färgstad-matchen som föregick första segern. Där Rögle var rätt så lust. Man förlorade med 5-2, va? 5-6, mm, uh, ja precis. Den skickar ju inga vackra signaler den matchen. Uh, vi ställde en del tuffa frågor till, till Cam efter det om, om uh, liksom, vart det här laget var på väg och så. Uh, och det låg väl inte riktigt i luften att uh, eller det låg verkligen inte i lusten att det skulle komma fyra och åka efter den förlusten. Nej, man, ska man leta efter en källan? då är det den kolsvarta källaren i Färjestad-matchen. För det var länge sedan jag såg ett lag uppträda så otroligt, jag säger det, uselt som Rögle faktiskt gjorde. Jag är Färgstad, det är inte skämt att förlora bortom mot Färjestad, men på det sättet som Nej. det såg inte ut som ett lag som, som fightades för varandra. Nej, det var... Det var ett gäng koner på planen. Men det kan ju också vara, det kan också vara så att när man tänker tillbaka, det är klart att all, allting handlar ju liksom om process och det är klart att det har pågått en process i det tysta. Sen helt plötsligt så, så kom, någonstans kommer en vändning och den vändningen har man ju jobbat för ett tag men kanske inte fått utdelning. Så jag är helt övertygad om att det har det, det, det vet jag, det hände mycket i det omklädningsrummet veckorna före veckorna före där. Sen att det, helt plötsligt så jag var väl liksom laget redo att sitta ihop i alla beståndsdelar och börja på lättan att trilla ner. Men den, den, den processen från liksom spretit till spetsit, den tycker jag är intressant. Man undrar ju ganska mycket vad som har hänt bakom kulisserna. Hur många som har fått ta steg tillbaka, lyssna på varandra, vara ödmjuka för att tillsammans hitta en väg framåt. Det har säkert varit en hel del processande i Rögle, misstänker jag. Ja, mina, mina öron i omklädningsrummet vittnar om att det har varit stökigt där inne. Det har varit väldigt mycket, väldigt mycket och Min känsla också och mina uppgifter lämnar sig också det är att abortarna har nog fått framförallt KM kan kanske ta ett Kliv tillbaka och uh, lyssna på starka, starka kloka röster um, som har, um, har haft mycket vettigt att säga. Liksom. Och till sist så kändes det som att de um, tror att de hittade en väg att gå tillsammans som, som alla kände sig bekväma på. Men uh, det, har varit en, det har varit tuffa tider i det det Desto mer att glädja mig just nu då. Ja, men... ja, jag har också varit inne och skrivit det att, att äh, det, där är, det, är, det är ett lag med det är en liksom, starka personligheter men det är ett, ett lag med starka äh, det är inte, jag uppfattar liksom inte som att det är några seglare där som, som är ute på egna äventyr det är vettiga människor som, som vill väl och äh, det behövs stark, den typen av starka röster som äh, höjer dem tillsammans liksom, för, för ett gott syfte och sen har det säkert uh, kolliderats lite uh, och krockats uh, mellan varven, men när alla liksom, till slut tar varandra hand och enas om att uh, nu, nu går vi hitåt så kan det komma fram en jäkla styrka av det. Och Vad då, skulle du säga, Linus? Nej, men, nej, nej, men det, jag bara menar att när man, när man väl enas om någonting då att man har det klimatet i ett lag där man kan diskutera, ändra på grejer och justera för att byta riktning lite, vi har pratat om att de har dratt ner på träning de har ändrat sitt spelsätt eh, längs den här vägen och kan man då bara liksom, har man många starka personligheter så kan ju likväl i ett lag de personligheterna röra sig längre och längre ifrån varandra, när det går dåligt, mm. att man åsikter går längre och längre sär, istället för att komma samman, och det är ju nog så viktigt att man skapar ett klimat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 en eldriven, lätt grästrimmer med automatisk trådmatning för bara 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Folk som är runt föreningen som som skapar den dynamiken i en grupp där man kan prata om saker och få hitta en väg framåt. Ja. Jag fortsätter att om att du har ganska oerfarna chefer och samtidigt är de otroligt liksom viljestarka och drivs av en enorm passion. Min känsla är att de har gått på, på, precis de, gått på lite minor som, som var väntade i motgång. Att när man är ny på den här nivån så har man inte alla svar för det här är det här är, är tufft att, att liksom vara chef på sol nivå i Sverige det är ett tufft jobb. Det är ett tufft chefsjobb. Absolut. Och man ska också komma ihåg att Rögle har ett lag med, med många spelare som är nya på sol nivån Ta Leon brister till exempel. Nu tycker jag att han har varit jättebra hela säsongen. Men de sista matcherna har han varit alltså, utmärkt i, egentligen i, i varje omgång. De här ja, sista 5-6 matcherna kanske. Du har en sån som Cody Curran som eh, har gått från vilsen och eh, ja, känns väldigt sådär spretig i prisen till att se ut som en av SOL:s absolut bästa backar tillsammans med Craig Shearer. Så det är också en grej som kan ta lite tid innan man får träff på de här nya spelarna. Jag tänker på, på dina dumma öron, Daniel. Mm stora, mm. gigantiska som eh, lyssnar in och sådär. Mm. Eh, just det med, med Cam, när vi var inne på, på det. Alltså det finns ju ändå om det nu är så som dina uppgifslämnare säger och som du har fått uppfattning att det är att det har varit tufft liksom i omklädningsrummet. Om då Cam hade varit en människa som varit väldigt envis i sig själv, att nej jag har rätt, så här gör vi Då hade det kanske inte sett ut så här i så fall Det betyder att man måste vara ödmjuk Och kunna acceptera att man har fel ibland För att kunna få till en förändring Och då verkar det som att Cam har den sidan hos sig Att vara beredd att acceptera att Okej, okay, det är jobbigt, jag gillar det inte Jag borde ha rätt, men jag hade fel Och sen kunna ta det därifrån Det är, det är intressant tycker jag men jag tror också att det är inget som är unikt för dem för det har jag hört från många håll om andra tränare att i början av sin karriär liksom man, man är, det är många som är otroligt drivna och man har nästan liksom ett färdigt kompendium ex, hur, exakt hur, hur, man vill, hur man vill ha det och sen så undrar man, man lite in i väggen och sen så går det inte bra och så märker man, menar, det märker man i en grupp om de som sitter nära en är med en eller, eller börjar liksom segla iväg, att man börjar tappa sättet hamn liksom, och tappat gänget så, men det är klart att man, du kan inte, du kan inte köra på din egen stil om du märker att att, att att du inte får gänget med dig, då, då är du en ja, riktigt risig Ja, men det är det jag menar. Nej, man kan ju egentligen inte göra det, men det finns nog en och annan ledare i olika sporter som ändå kör sitt race. Det är dit jag vill komma att man kan vara dum i en vis. Att Säkerligen. fast det inte funkar så kör man på det för att man har rätt. Såkligen. Men sen, sen visst vi pratade, som jag sa innan, vi pratar mycket om Arvut. Men det finns ganska många människor i den här klubben som har varit med länge. Marcus Thursson har själv spelat och varit ledare i klubben i många år. Roger Hansson. Inge, det är rätt så se CV de sitter på, även Magnus vänster De har varit med väldigt länge om kan klubben innan och utan och de har tillsammans rätt många år som ledare. Och Det är klart att jag är övertygad om att han säkert har lyssnat på dem också. Inte bara liksom, protesterande spelare. Eller, um, utan han har nu inbjuderat med att lyssnat på folk i sin närhet. Om vi släpper Cam och släpper all denna process, alltså du måste ändå säga det att det är Nog rätt skönt för supporterna i det här läget, vad jag har förstått. Att få uppleva en framgång med fyra raka segrar. För det, var, det brukar inte finnas så mycket i den där söta gott i eh, att, att ösa ur och plocka in i och sådär och, och käka upp. Utan det har mest varit surt och salt genom åren. Nej, men vi började prata igår på redaktion Och Linus så, så, så, så, så att man vet när hon vann. För jag åker match för senast. Nej så sa du hösten 2008 och började prata om Övvik och då tänkte jag, vad var jag ju där. Och, ja, sen hade vi ett paket med Krönika och, och, och alltihopa, jag fick leta lite i minnenas arkiv och, och så är det. Det är tio år sedan det här laget vann fyra raka matcher i högsta ligan senast. Och det går ganska långt mellan varven kan man säga, att man får uppleva en sån eufori. Ja, det är klart, men det är då jag drog lite paralleller till det i, i krönikan. Det, det kändes ju som ett allsenskt lag som, som eh, gick på rus där och sen föll man ihop som ett Så alltså, att kolla på lay Den Den var inte stark rakt igenom eh, med perspektiv. men Det här står ju på mycket stadigare grunder. Det här laget kommer inte... Jag ser inga tecken liksom på att det här laget har ett vår ras i sig. liksom. Eh. Men det, det, det även om det har börjat tungt så, så är det ju ändå någonting som händer, fortfarande händer i klubben det är ju fortfarande en, en ribbhöjning och, och, och man spänner liksom fortfarande bågen på alla sätt och det är ju det är en utveckling som sker av klubben hela tiden Men det kanske fortfarande är lite för tidigt att ta en skärmdump på tabellen eller en ett foto på tabellen. Jag har fått så många skärmdumpar idag och skickade till mig <laughs> folk på sina arbetsplatser som har haft den här text-tv-tabellen från första november 2008. Då jag var jag upp och dansade på första platsen i, i tabellen i någon timme eller dag, någon dag. Det har inte hänt sen. Så, ja, är, folk är gärna nostalgiska just nu ja, Det är många som inte har glömt den, uh, den kvällen Det har jag fått bli påminn om idag Sköna folk är alltså Mycket ja, men Jag, jag ramlar in på en fest. när jag kom hem från Öveg den kvällen och de har haft text liksom lysande från, från tvn hela kvällen de, de var bränt in i skärmen de, Vi kommer aldrig stänga av den här tvn Man ska bara stå här och lysa Ända till nästa omgång ja, Precis. Underbart så ska supporteri vara. Så är det. Är vi klara med uppryckningen för Iraken Ja, jag är klar i alla fall. Jag mm. Kontraktsläget. Jag, var ju, jag nämnde ju lite grann i det här uppryckningen att man har gjort det samtidigt som spelare har försvunnit. För det är ju så att det är ju tre spelare som har försvunnit under säsongen. Christian Thomas, Matt Andersson och Ludvig Elvenäs då. Vad, vad säger vi om kontraktsläget då att Chris Abbott bort ute på scoutingresa. i Nesa. jag gjorde väl den senaste intervjun med Chris då, och det var i måndags då han var på väg utomlands. Spåren ledde mot Bratislava tror vi. Där han, skulle, han bekräftade att han skulle scouta KHL spelaren. Närmare grejen är väl att han är några kontrakt kort. Jag tror att han har frigjort en hel del pengar att skicka Thomas till Ryssland och han är, pengar har han, men eh, han är och fiskar i en damm som... Eh, Bara innehåller mörtar, eller? Ja, det är äh... inte, inte mycket gamla Eller, han letar kan inte gamla, <laughs> Men det är <har> inte, <laughs> inte mycket fina fiskar just nu. Nej, jag hoppas, jag hoppas det inte det finns någon säg för det käkade jag. Det var inte gott, alltså. Nej, ja, och står typ eh, rätt många med fiskespör runt, så att det är inte så lätt att eh, gräva där. Och det är dyrt? Ja, det är mycket dyrt. Nej det, är års, Det är ju inget, det är ju inte den bästa businessen att spelare i november december. Apropå Brattislav var intressant också att Patrik Virta som spelade just i Brattislav blev klar för Örebro här om dagen. Mm. och också intressant att en spelare som du har pratat jättemycket om är ju Dennis i de sista veckorna. Jag intervjuade honom här om dagen och han berättade att han han var väldigt ärlig i den intervjun och berättade att han tyckte det var väldigt tufft att ha blivit nedskickad i AHL. Eh, och att han kände liksom att eh, han sa, eh, jag skulle ljuga om det här känns jättebra. Det känns mer skit faktiskt. Så. Väldigt otippat eh, naket eh, snack måste jag säga. Befriande? Ja, men han, det är en ärlig person och en rak person eh, som säger vad han känner i, i princip alla lägen. Och det är befriande som du säger och han han åkte ju över till Nordamerika och hade ett enda mål framför den här tiden. Det är liksom, jag ska in i NHL igen. Han har ju varit i nhl spelat i Colorado där. Eh, han blev klockad för, ja ut mot 80 matcher i, i den ligan. Så han ville tillbaka och han hade det tydliga målet. Och, och när då man blir nedskickad i AHL och det inte går jättebra där heller, då blir det lite som att Lyften gick ur honom som han sa att det blev en stor besvikelse som han inte riktigt har hämtat sig från ännu. Och eh, de uppgifterna jag har säger att eh, han bekräftade för övrigt eh, att Rögle var intresserad av honom. Och det konstigt hade det ju varit annars såklart. Men de uppgifterna jag har säger att han eh, mycket talar för att han eh, är på gång till tjejtiska lägen i, istället. Och eh, det bekräftade han också och att det fanns intresserade klubbar eh, därifrån. Så det är ju det är en spelare också som 26 va? 26 tror jag. Mm. Och det är ju han, han har ju om han vill ett gäng år i utlandet framför sig. Men det är också vad man är i livet någonstans och vad man är sugen på. Så även om inte får hem Dennis Everberg nu så, så finns det väl en stor chans att man får hem honom inom de närmsta. Säsongerna. Vad tror du det är som lockar honom mest där? Är det erfarenheten av en nyligad ditt allt fler söker sig eller är det, det att det är ett enormt lönekvär vad jag förstår i NLA? Ja, men det är väl det är klart det är helt andra pengar där i i Schweiz, men också som jag sa du är, är man 26 år eh, man vet att man har ett gäng säsong och kvar på sin karriär kommer det ett bra erbjudande från en utländsk klubb. Där du kan ha bra förutsättningar och eh, korta resor. Allt det där. leva ett bra liv vid sidan om. Då lock, det är klart att det lockar mer än att liksom åka hem när du vet att du kan åka hem nästa år. Eller nästa år igen. Alltså det, är ju, det är ju ingen dörr som kommer att stängas. Han är ju en tre -spelare som håller enormt hög kvalitet. Helt säker på att Engelholm står kvar eh, efter den här säsongen också. Ja, Schweiz är ju omvittnat drömland för många, det är ju otroligt bra betalt och det är perfekt. Otroligt vackert och som du sa, korta resor alltså allt är väl egentligen idealiskt där. Perfekta liksom, förutsättningar jag kommer inte ihåg om det var eh, Mattias Sjögren eller om det var Dan Tagne som berättade att eh, det är liksom inga, inga övernattningar längsta borta matchen är ett par timmar med buss eh, det är ett drömland och, och var i, de har en kort karriär och, Schweiz eller Ryssland, det är alla vill göra några säsonger. Schweiz och Ryssland och, och um, bunkra, bunkra lite deg. Ryssland har lite längre resor. Ja, men sen, jag vet inte, jag har försökt sätta mig in i <här> hur det funkar. Ibland spelare som har i Ryssland kan ju undvika att åka till Sverige av uh, skattesjäl, uh, För att uh, det är så låg skatt i Ryssland och är man borta tror jag det är mindre än sex månader så får du, så får du skatta mellanskillnaden. Vilket blir en, en jävla skattesmäll när du kommer hem till Sverige. Men nu är Dennis varit i, i Kanada och ganska lika liksom, skatteförutsättningar som, som Sverige. Så han, jag tror inte att, att han kanske behöver, liksom, om, om man nu vill hålla sig, göra... Liksom, pengar så det är, inte, det är inte som att komma hem från Ryssland. Han behöver liksom inte undvika Sverige av det skälet. Men det kan finnas mycket annat som, som lockar med ett annat land också. Mm. Men återigen, det är tre spelare som har lämnat. Det rögle just nu går bra. De har ett lag som funkar men när den långa vintern kommer nu november, december januari då krävs det en bred trupp för att spela Komm och Berg och Sönder. Eh, och det är ju det Rögel saknar just nu. Rögel saknar bredd, främst på farvarssidan. Och ja. det, det är ju därför det. Är... Å andra sidan så ska ju Mattias Sjögren tillbaka. Ingen vet ju när det blir, så det är ingenting man kan lita sig med heller. Och det är kanske är en signal om att det är en bra bit bort det som han pratar om. Tre, tre förstärkningar. Jag vet inte, men det kommer ju JVM också. Det är det några som är aktuella för det. Så att, um... Nils Höglander och Lucas Lucas mm. Ja men Som sagt, Röge behöver bredda truppen nu när man har gjort de här förändringarna. Och det är ju därför Chris Abbott är, är ute och, och har kastat i sitt allra största fiskespö i den här dammen nu. Ja, men det är tufft också om han ska liksom, kompromissa med sina värderingar eller inte, vad har ju lagt... Jag har pratat om otroligt mycket tid på att hitta rätt personlighet och det tror jag verkligen att han. Det finns ju ingenting som talar för att han, att han har liksom, att han inte har gjort det. Så att jag är helt säker på att han, han vill det. Och det är jättesvårt att hitta de starkaste karaktärerna kanske så här års. Så det blir kanske en dragkamp mellan liksom sin övertygelse och, och lagets kanske på gränsen till akuta behov av djup. Svårt och eh, intressant läge. Spännande tider. Spännande tider. Det står ju en, en spaningspunkt på whiteboarden här. En spaningspunkt. Det brukar ju vara du Linus som håller i den tråden. Jag sitter på bänken denna vecka. Ja. Ja, jag hörde ju att ni uh, hade spanningar förra veckan. Nej men jag har samlat på mig två. Framförallt tre. <laughs> ja. oh, det kommer ha <laughs> blivit struttat på mig. Hoppas ni har något emellan. <laughs> Först skulle jag bara säga Franchise player. I, uh, och du Amerika. pekar på mig? Ja, jag kan peka på mig, det såg att jag hade ja. blockit. Jag bara, liksom, världens, jag det, världens fetaste finger, var rätt upp i nyllet på mig. Jag Nej. tänkte direkt, nu har Hjelm skrivit fel. Jaha, ja, du tänkte det eller hur? Ja. Nej, hjälm är inga fel. <laughs> oh, tjena. Franchise player brukar man prata om. Alltså en spelare som är både bäst och eh, som man kan bygga liksom en organisation kring. Eh, brukar man prata om i några veckor. Rögle har ju börjat hitta sin franchise player han spelar center. Ja, det gör han. Jag tänker på Ted Britten som är 27 år gammal och som, som är väldigt mycket av hjärtat bakom den här uppryckningen. så han skrev någonstans på sociala medier och han är stolt över att vara grön och vit. Och det vet man att, när jag kommer ihåg när Mario Kempe pussade klubbmarket i Rögle efter typ tre matcher. där är lite mer tyngd i. att När Ted skriver det så vet man att det är så för att hans Farfar gick i graven som hedersordförande hans och pappa. Och att det, hela den familjen och släkten är ju rögliter som hundra år tillbaka. De har kanske hittat sin franchise player. Alltså deras ledande spelare och en som verkligen går att bygga kring. Jag har aldrig sett honom bättre än vad han har varit den sista tiden. Han, har varit, han är i en ursinnigt bra form. Och det är som du säger, han leder i det här laget på ett sätt som... Man inte har inte sett honom göra tidigare. Han, har varit, han var jättebra för säsongen också. Men nu kliver han ju fram på ett sätt som eh, man inte har sett. Precis. Men det menar att med tanke på vilken liksom, riktning den här klubben har. Att den ändå känns som att de är på väg att bygga någonting. Det är kanske i det här läget man skulle... Man sparar, så försöker jag liksom limma fast honom på ett, på ett långt kontrakt. Han är bara 27 år. Han är i sin prime. Hur långt kontrakt har han nu? Det går ut efter den andra säsongen va? Jag skrev väl tre år va? Han kom från avgörde honom inte det. Två är ja, ja, ja. Vi låter den hänga i luften. Jag vet inte. Han, han, är, i han sitter i alla fall inte på ett långt eh, Mattias Sjögren-kontrakt som skrev fyra år. Nej, Exakt. Ja, men man tänkte kanske att Sjögren skulle vara den här franchise play om. Men nu, det känns som att nu fick de den i alla fall. Kan de få två i så fall? Och mm. jag, ja, absolut. och Att Telebetén inte är uttagen i tre kronor. Jag, jag skrev det i någon kronik efter veckomatchen att jag har svårt att se att det finns fyra svenska centrar just nu som är bättre mm. än vad han är. Det hade Jonas Annelöv också väldigt svårt att se. Han tyckte att det... Ja, med de spelare som finns tillgängliga nu så är helt så pass bra att han är en första center i tre kronor. Då tror jag att han får lida för att de spelar i Rögle som har varit eh, liksom en hösten stora besvikelse. Jag tror inte ens förbundskaptenen har... Man har inte behövt eh, titta på Rögle för det har inte funnits någonting. Sen har han kommit som en raket och det blir viss eftersläpning på det, jag tror säkert... Hade de sett honom så hade de nog varit överens om det. Men, han får, han... Så det blir Moskva-turneringen för Ted? Ja, det är inte alls omöjligt. Men jag tror liksom det är mycket lättare. Spelar du i Djurgården eller Färjestad för den här utvecklingen så är du med i triktioner och det är du inte någon spelare spelar i mindre klubb. Nästa spaning, nästa spaning. Linus Sandin. Jag tänkte bara honom, jag vet inte, bort om honom i någon gång. För säsongen lite in och ut och laget, lite ut och får Gått konsekvent som center nu. Uh, bara honom som en väldigt underskattad spelare. Han är center. Han, han spelar i boxplay. Han spelar i powerplay. Och framförallt börjar han se ut som en center. Och det här laget har ju uh, han har ju växlat lite mellan positioner. Det här laget har ju skrikit efter centra. Han börjar ju kännas som en som en stadig center. Jag vill minnas förra året när jag pratade med honom om att när han fick komma in och ut och sådär och, och var ofta i fjärde kedjan och spela i ett spel som mer handlar om att gå 0-0 ur, jag vet inte om jag minns exakt 100, men jag tror det var ungefär så i alla fall, att det egentligen inte riktigt var hans sätt att spela och nu har han en annan slags roll i Röglo och får uppenbarligen ut mer av sitt spel också jag, tycker också att han, men jag tyckte han var bra redan i fjol. Han gjorde mycket. Han gnuggar på. Han har mycket teknik. Han är och Det finns där alltså. Kan han få igång poängproduktionen ännu mer också som han hade innan han kom ner till Rögle då, ja, då kommer nog fler få upp ögonen för honom. Men ändå en väldigt liksom, anonym spelare man att säga. Ingen stor liksom, personlighet som tar mycket plats. Man när man liksom skärskådar tittar, tittar på laget han spelar väldigt mycket i alla former och och att börja se ut som en stark center. Väldigt, liksom, väldigt stark utveckling sista, sista månaden. Mm. Du får ju inte några invändningar från mig på någon av dina spaningar här. Tredje punkten. Jeremy Colleton. Ja. Den är rätt stor faktiskt. Den, Den är <laughs> ganska stor. Jag känner att min, min egen relation till Colliton är ganska begränsad. Uh, utnämndes då till head coach i... Chicago Blackhawks yeah. igår. Eh, 2009-2010 spelade han i rögle, En rakt igenom miserabel säsong. Eh, Colliton eh, gjorde 11 mål, 10 assister på 46 matcher. Han var ju någon slags symbol för en misslyckad satsning. En väldigt fladdrig center som inte gjorde något större avtryck eh, här. Eh, sen flyttade han eh, flyttade runt hamnar i Mora. Gick sönder, eh, blev tränare. Gjorde några säsonger där. Hette plötsligt till en head coach i NHL. Vad får vi lägga till Steget är ju nej, Det är så stort så det är så, Vi kan inte räkna så långt såklart Men man får ändå lägga till att han gjorde det väldigt bra Som tränare i Mora Ja, absolut han är, mm. uh, jag, jag bara menar uh, När man minns honom från det som man såg När han var i Engelholm. Uh, han var liksom bara symbolen För en uh, säsong. Liksom och sen uh, snabbt hittade han, hittade han en stil och var väldigt uppskattad att tog upp Mora i, i SOL och raketutveckling Men Det alltså, var jag... väl flera klubbar som ville ha honom i SHL där också uh, i övrigt Men, uh, hur, må hur många tränare som gör, gör sina fyra första säsonger i, uh, i Sverige i Allsvenskan och SHL med Mora är head coach i NHL på sin sjätte säsong som ledare Jag tror det är en faktiskt Okej. Okay. Jeremy Ja uh. <laughs> Ja, det, är en, det är en häftig resa måste man säga Verkligen Intressanta spaningar ja, det, det, det. Nu kastar Daniel, kastar Daniel blocket, blocket. Jag ska Sorry. ta revansch nästa vecka <laughs> ja, jag, jag håller mig från spaningar ett tag till tror jag Nej, kom igen ja, men Jag har inga spaningar idag Nej, men till Nej. nästa vecka Ja, jag ska göra ett försök Är matcherna igång då? Kan Tisdag va? Tisdag ska vi spela företagshockey alla tre oh, Då kommer det finnas en spaning på onsdag Jag kommer vara skitsur på alla mina medspelare Heads up hjälm Att hjälm vinner en vinnarskall märkte vi förra året <laughs> ja, nej, Det är svårt att acceptera Om inte hjälmer med Vissa... så har jag open ice <laughs> Det kommer förmodligen att vara så Ska vi stanna där? Vi stannar där jag tror det. Vi hörs Tack för att ni Hej Hej